Jag är en Jonas. Hur är det läget? Är du en Jonas? Vänta, ska vi börja med att bara. Vänta, har vi börjat? Jag börjar Det börja. bara... kanske jag ska, ska göra. Du du en, du en du låt. Du. Detta är saken du tar innan vi faktiskt börjar spela eh, huvudmelodin. <minns> <minns> Vad? Ja men du vet som ett sånt där intro du vet De brukar alltid ibland köra i podcast Och säga att de säger någonting i början Någon sån här dum grej jaha, jaha, jaha, Innan jaha. de har börjat spela in Eller när de har avslutat jaha, så Sen börjar introlåten <laughs> Vi kör, här kommer introt I dagens avsnitt kommer vi att prata om penisar och allas bästa kompis, Björne. <laughs> Vilken är din favoritpenis den här veckan, Jakob? <laughs> fan också. <laughs> Okej, okay, vi, vi kör nu. Hey, vi har en podcast. Vad heter den? <laughs> <laughs> ja, jag minns inte, Felipe, Vad heter den? Hej, vi har en podcast. Så heter den. Hon, det? Jo, jag, jag tror det. Oh shit, fan. Jo, men så heter den. Va? Har vi så börjat? Så heter den. Ja. Har ja, ja. ja, vi börjat, Filip? Ja, vi har börjat. Ja, men fan vad bra. Hej, hur är Hej. Hey, jo, men läget är fan... Just nu är det faktiskt helt okej. Okay. Fan vad bra. När jag, när jag sitter här och snackar med en fin eh, Jakob Andersson. Ja precis, du får ju, du får ju liksom introducera oss båda två. Ja precis. Mitt oss. namn är Filip Winter som ni säkert vet om eftersom att ja, ja, alla jag är, är känd. <laughs> jag är känd Jag är, fett, jag är så hashtag känd ja, Och jag är mindre uh, känd Men jag heter Jakob Andersson Och jag är grundaren av Pixel Pie, Som ni kanske har hört talas om en gång Och sen så sköter ni att prenumerera <laughs> uh, och, jag är hey. den, och jag är den som kommer ärva Pixel Pie <laughs> Nej. Nej, det är en lögn faktiskt uh, Jag har redan sagt åt honom att jag kommer att ta det till graven Så uh... Vi får se hur det blir med <laughs> så, det där Nej, fan. Ja, men jag kommer around. Ja, precis. Vad, ska vi, vad, vad är det här då, Fredrik? Ja, vi skulle. Det här är någon sorts podcast. Ja. <laughs> <laughs> Tror jag. Har du någon bättre förklaring, eller ska jag ta den? Ja, men ska jag ska jag säga vad en podcast är. Nej, du, du kan okay. <laughs> ju. Ja, <laughs> om du lyssnar på detta så förhoppningsvis vet om du har det på din iPhone eller någonting så hoppas jag det om det nu någonsin kommer dyka och får fila det sämst just det, det, jag måste säga det att det kommer komma på iTunes efter, en om en dag. stund en, äh, men det måste bara liksom accepteras där så det <laughs> kommer ta ett stund. par veckor <laughs> så jag, jag tror att vi börjar med att lägga ut det på uh, Youtube och Soundcloud ja precis och och sen så kommer det komma på iTunes allt efter som Och sen kan ni börja lyssna på iTunes. Ja, Fett bra va? Eh, men jag tänker faktiskt förklara vad det här är. där är då vår personliga podcast. Vi kanske kommer bjuda in någon en vacker dag. Men framförallt så är det Filip och jag som snackar skit med varann. Som ingen egentligen bryr sig om. Och ni blir glada och nöjda i typ en vecka tills ni säger Ja ah, men vad fan är nästa? Hej ni gör en podcast. <laughs> Precis. I den här podcasten uh, så snackar vi om allt. Verkligen allt. That's alltid. pretty much it. Ja, vi snackar om vad fan som en kommer och faller oss i tanken liksom. Exakt, och, Det har liksom ingen janger. Nej, precis. Det är både spel, det är skit och det är tydligen Volvo i denna. Uh, ja, precis. <laughs> så, Volvo kommer. Ja. Så, missa äh, inte. Vi ska väl börja direkt. Och rulltrappor. Ja, måste vi säga. Volvo och rulltrappor, det får ni fan inte missa. Kom igen. <laughs> <laughs> så vi kör vi vidare då? Vi Eller? kör vi vidare eh, till, till dagens första punkt, om man inte räknar introt. Ja, precis. <laughs> så Jakob, berätta för mig, vad är hett just nu? Ja, precis. Det här är segmentet då vi... Eh, jag måste fixa till min podcaströst så att jag inte hela tiden pratar så här. <laughs> det blir jättedåligt för då kom folk säga sen Vad fan är det uh, Ja, det här är segmentet där vi Bara berättar lite kort och gott Vad det just nu är som gör oss helt psycho Och uh, som har oss Ockuperade nätterna igen. Uh, Ja, det... eller helt enkelt Kanske någon Nyhet som vi vill ta upp Kanske Ja, eller något annat dumt som vi... Helt enkelt vi gett vad, gett. Som, vad som händer i världen just nu, eller vad som händer med oss, eller vad fan ja, som... Som är så om vi har fått eh, tandcancer, så berättar vi det här. Eh, det är kanske inte eh. är <laughs> Tandcancer? <laughs> ja, tandcancer. cancer i tänderna. Det är när man fått cancer i tandköttet. Eh, men det, är väl ändå, det skulle väl ändå heta tandkötskancer. alltså Filip jag tycker att du klagar på tugg för mycket nu alltså vi är en, alltså, fuck you nu, nu kommer vi till nästa grej här jag, jag ska berätta då som sagt jag tänkte i och med att jag som alla säkert vet i och med att jag är känd så brukar jag ju jag spela jag ja, tack ja. Jakob vi kommer aldrig bli färdiga jag har inte kommit då <laughs> I alla fall, det, jag, det, sure. det, det som är det big deal just nu som jag håller på med tror jag uh, det är att jag spelar Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers uh, jag gjorde en video om det på Splay Gaming som uppenbarligen ingen tittade på att, Gjorde de inte? Nej, folk bryr sig bara om Call of Duty och Minecraft. Ha, ha, ha om du tittar på Gaming förlåt. Men de, de kollade ju ändå på Pixelpies Roll Call. Som, som ja, ja, men det, men det handlar inte om... Alltså, när det står Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers i en video. Äh, det, ja, de det, kanske det inte blir så intresserade. Nej, det är inte jättelätt att marknadsföra för någon. även Oavsett vad tusan du gillar. Det blir liksom så bara... <laughs> va? Skulle du skulle ha haft tuttar som thumbnail. Ja, precis. Boobies uh, Returns. Uh, men det här är då ett spel där... Uh, det, det är ett RPG-spel som är släppt av Atlus. De här nissarna som är fruktansvärt glada på att göra RPG. Och de är fruktansvärt duktiga. De gjorde uh, Dark Souls och uh, även spin-off-serien T-Shin Megami Tensei som heter Persona. Som nog säkert fler känner igen. Uh, precis. Det Rik... Spelet till Windows 95 Nej, nej nej nej <skratt> <skratt> Persona Är till Playstation eh, Framförallt Och eh, det senaste kom på eh, Playstation 2 Persona 4 Och eh, sen släpptes det en Remake på eh, Playstation Vita Som absolut alla borde spela Persona 4 Verkligen det är ett av mina favoritspel Genom tiderna, det är helt fantastiskt på alla Sätt och vis. Um, underbart men... och jag har inte ens spelat det nej precis, det var därför jag sa att jag spelade en gång fast sen så sa du att din PS2 hade brunnit upp så det var ett ja, problem <laughs> men i alla fall för att fortsätta där Shin Tensei, det är alla de här spelen i den här serien handlar om att du mer eller mindre är i en eh, framtids eh, setting. Vilket är lite annorlunda ju från de här vanliga RPG-spelen och sånt. Och eh, du kommer i kontakt med demoner och sånt som du sen får eh, tillgång till så att du kan använda dem i strid. Eh, liksom Pokémon ungefär. Som man liksom samlar sån här och fusar dem samman som om de vore Digimon och gör så att de blir starkare monster och sånt. Och det är allmänt trevligt. Och Ofta har de rätt så mörka berättelser och så. Som Va, se, berätta om en mörk berättelse. Va, vad kan en mörk berättelse vara för någonting? Alltså där är mycket... Just i de här spelen just Shin Megami Tensei och sånt så brukar det ju vara... Just i och med att de går in på demoner och sånt så brukar det vara rätt mycket... Det brukar vara en del religion. Det brukar vara en del eh, mord och sånt som dyker upp i det hela. Såna lite touchy-subjects kanske man skulle kunna kalla det istället. Aha. Uh, ofta de fick ha med religion. För det brukar ju vara så jävla känsligt. Jag kommer ihåg det well, i Well, Satan i... är ju en... Jag vet inte om det är med i detta spelet, men Satan är ju en demon som man kan faktiskt uh, fusa fram i exempelvis Persona 4. Ja. Oh. För i, i första Zelda-spelet då, då var det ju massa religions grejer mm. som som tog bort skölden har ju ett kors på sig. Som egentligen är något no kristet. Och den hette väl någon kristen grej också. Men de bytte namn på Förlåt. <laughs> kristen kristna skölden. Ja, kristen sköld. Kristian uh, sköld. Men uh, nej, för det är lite intressant uh, just i uh, de grannarna. Till exempel i Persona 4 igen. <clears throat> Så. Uh, uh, de är ett av de, det är ett av de få spelen som tog upp. Uh, homosexualitet på ett rätt intressant sätt Jaha, som var, då? alltså inte på ett inte på ett så <clears throat> inte på ett sätt som gör det för att känna sig dumt eller så Så uh, de tog upp det som, alltså, som en bra grej eller alltså <laughs> Ja, nej, men mer eller mindre en sån här, där var en karaktär i spelet som uh, uh, i, mer eller mindre uppenbart var osäker på sin sexuella läggning uh, Jaha. och det togs upp i det hela det är ändå ganska kul uh, för att det var kunde... gammalt spel. personifiera 4 är inte särskilt gammalt. <laughs> Jaha, jag, jag, jag tyckte du snackade om Shin Megami-platt. Nej, nej, nej, Platt, nej. Jag, jag, jag bara sa exempelvis där. Uh, Aha, okej, okay, okej. Okay. Shin Megami-sensei Devil Summoner Soul Hackers är uh, har dock en rätt så intressant berättelse. Det släpptes ju egentligen uh, till att börja med på Sega Saturn 1996 tror jag det var. Så det är en remake på 3DS då. Och det handlar ju om internets påverkan på folk. <laughs> okay. men, det, men det man måste tänka på här är att det här spelet gjordes före faktiskt internet blev en så stor grej som det är nu. Detta var 1996- ja precis uh, och, då, och de, då... de är faktiskt rätt så spot on på många ställen uh, det var ju innan vi faktiskt kunde ens drömma om att oh näthandel kommer att bli en sån här stor grej och vi kommer att kunna interagera här nu över Skype och sånt som vi gör nu ja. uh, och de det mer eller mindre handlar om de, direkt i början hur det är ett virtuellt spel som typ ska uh, ta över liksom, verkligheten typ så, här, så att du kan hoppa in här och det är precis som verkligheten där du liksom kan interagera med folk och där finns olika sociala forum och sånt där du kan snacka med allihop och sånt, allting är liksom interagerat med internet, så de var ju helt spot där att allting du gör här är kopplat till nätet och det är så det har blivit nu ju vilket är rätt fräckt ja. att se, det är lite den här fiktiva grejen där man bara, 1996 där de inte riktigt visste vad som skulle hända <laughs> Så ja. det är lite små kul faktiskt. Men jag ska inte snacka mer om det. Därför att eh, nu har jag gått överstur. <laughs> <laughs> jag kände lite att det blev. Kanske lite mycket. Men det är alltid kul och trevligt att höra på din röst, Jakob. Ja, men jag vet. <laughs> det, det är som salva för öronen. <laughs> men okej. vad är din heta grej? Ja, jag tycker det. Just... Det är det jag spelar just ja. nu. Så jag tänkte att det skulle vara det perfekta att köra faktiskt. Fan, vad hett! Nästan vänner mig. Okay. Min heta grej just nu är att eh, jag nu på fredag. Fast jag vet inte när här podcasten kommer upp. Jag antar att den kommer upp kanske på måndag eller något. Jag vet inte. Eh, eller något. vi får se. Men jag hoppas att jag önslår det. Fredagen den 31, vilket är om två dagar för, för, för den här Filip som är nu. Eh, då släpper jag. Årets första musikvideo och låt, faktiskt. Och det är jag wow. väldigt taggad för. Och det, det, det är vad som är hett just nu. Och jag kommer ju släppa en musikvideo varje månad i år. Så tolv musikvideor kommer, och låtar, som kommer upp på Spotify och iTunes. Wow, när kommer LP-skivan? <laughs> ja, den... Jag vet faktiskt inte hur man, hur man beställer sådana... <laughs> <laughs> <laughs> oh, förlåt Filip, det var inte meningen. <laughs> var det vore fan coolt. Det, coolt. <laughs> det vore coolt. Det var kul, Filip inte LP. Um, ja. <laughs> men uh, ja, va, du har inte gjort låtar på ett tag? Väl? Nej, alltså den senaste. Eh, som jag vill kalla, seriösa låten eh, släppte jag väl i maj 2012. Så jag det, trädade Pokémon. Ja, ja, precis den är det. Eh, sen släppte jag ju Hårda pojkar 95. Eh, mm. oktober, <laughs> oktober 2012. Men det är ju mer en gangsterra eh, Som vi gjorde i skolan. Så, men den, den är ju bra producerad ändå. Så det är that's that's. Liksom. Men, den är ja. vad den är, helt enkelt. Den är, den är vad den är. Det ja. är inget, inget som jag står för. Liksom. <laughs> <laughs> uh, nej, men det är bra. Härligt. Men det är lite ja. kul att säga igen att du börjar med ditt skit. Ja, uh, där, där mina rötter finns. Ja, precis. Där du du, ja, just det, jag, jag var ju... Där. För en vecka sedan var jag ju på Splay kontoret också och de ville... Uh, veta lite what's up in your life Filip, vad händer uh, just nu men du uh. bara, jag vet inte <laughs> jag, jag sa lite så också <laughs> först i början och sen så bara, nej men just det jag, jag har ju uh, så här. jag ska lägga ut en uh, musikvideo varje månad i år, och, och de bara, jaha de trodde helt plötsligt att det var så här. har du sett min, uh, den här mina grönsaker, redo att nej Honten. jag har inte sett den alltså, Pa parodin på... Nej, just det. Jag har sett att du har lagt upp den när jag skulle säga den, men sen skete jag i det där för att jag är en bitch. Fan vad, vilken jävla bitch du är. Ja, men jag vet. Jag tittar inte på dina klipp. Jag bara tittar på Pixiepies-videos om och om igen. Det är där alla views kommer från, du vet. Och min mamma skott. Och din mamma. Ja, din. ja men vad fan mm. sa jag för något? Ja, fan vet. Jag snackade, just det, jag snackade om eh, att jag skulle lägga upp en nej vad fan, just det, parodin Vi, eh, vad fan det var, eller MFAO parodi och de trodde helt eh, alltså, de var stensäkra på att jag skulle göra tolv parodier alltså tolv parodier i år mm. så de bara, din, din musik går, brukar ju gå ganska bra eh, och då ja, vet inte vad jag ville komma med jag tror inte de riktigt vet vad du sysslar med Nej, och då sa jag, ja men fan, musik var ju faktiskt det jag började på Youtube med. Så. Ungefär. Det var ju det. Ja, mm. så det är ju inte direkt uh, så men där Men de, de hade inte riktigt jättekoll på det. Men ja, det Verkade är bara det härligt när ens <laughs> Men om nu, nu ska de fan veta, nu vet de, hoppas jag. Jag ska ja, de, har sett, de har sett videon nu i alla fall. Jag skickade den till dem så de bara oh, Jag ville vill trycka på gilla just nu men det går ju inte eftersom att du har den uh, olistad. Det och jag går och yes. trycka gilla ändå. Jo det går men <laughs> det är inte så bra. Jo då. Då dyker den väl upp i, i andras feeds eller? Nej jag tror inte det. Jag vet inte. Jo kanske det beror på om de har uh, inskrivet att det gör det. Mm. Ah, ja, skitsamma, de gillade den inte än i alla fall de ska göra det på fredag de gillar inte den än, de sa fan vad sämst den är sen när den kommer upp på fredags bara... åh <går> oh, vad bra <skratt> <skratt> Så det jag hoppas, så. jag hoppas att folk gillar den eh, ni har förhoppningsvis hört den när ni, när ni lyssnar på det här eh, hmm. that's my hot stuff ja men det är bra, jag är glad för din skull puss Tack. Ja, jag är också <skratt> faktiskt glad för min skull, jag är taggad ja yeah. Det är faktiskt du som är... Äh, Philip Winter. Nej, ja, men det är du som leder podcasten. <laughs> så om du inte vill att jag ska säga att vi går vidare så får du fan göra det. <laughs> Annars jag tänker jag ta över podcasten. En stund och <laughs> <laughs> nej, men jag tycker att vi leder den tillsammans lite grann. Okej, okay, men då går vi vidare då till... Ja, du får presentera Jakob. Random talk. Snacket där nej, vi pratar nej, skit. Nej, nej, nej, du måste, du måste sjunga det. Random talk. Random talk of the day. Ja, vi ska snacka om en massa saker idag barn. Och ni kommer bli så glada. Alltså, ja, vad är random är talk det. egentligen? Det är där vi snackar om allt möjligt skit som vi inte riktigt vet vad det skulle vara annars. Det är inte, är inte riktigt på vad som är hett. Utan det är mer bara, hej, det här är väldigt kul. Ja, Precis. Och mitt allra först, den allra första grejen är att detta är någonting jag vill velat prata om länge. Okej, okay, låt höra! Eh, det är säkert inte så kul som jag har inbillat mig att det är. <laughs> <laughs> Vi får jag vill ha se. Pitch, det där är en pitch, okej? Okej. Fiddy Winter. Det är jag. <laughs> Känner du till programmet det här stora Stora, jätte, jättebra programmet på TV3. Det, är, det har fått jättebra kritik och det är jättemånga som tittar på det. Eh, går på TV3 och det heter eh, Lyxfällan. Jag har sett det någon gång och jag vet exakt vad det är för program. Ja, precis. Eh, Lyxfällan är ju ett eh, svenskt reality-program eh, som sänds på TV3. Det är ett eh, program där... Eh, de här två personerna eh, Patrik Rimlund och Magnus Hedberg går hem till en massa familjer som eh, har ekonomiska problem och eh, agerar coacher till dem liksom. och de, eh, de går in där och säger oh, shit, det här är fel eh, de gör det ungefär varje vecka där liksom, och eh, så eh, de kommer då in det, det, det är ett helt vanligt avsnitt av eh, det här programmet då, Lyxfällan Patrik Grimlund och Magnus Hedberg läser det här brevet och de bara liksom... Åh. Det, är, det är alltså programledarna? Ja, precis. Eller det Patrick, kanske du Ja, Patrik Grimlund och Magnus Hedberg, det är de här coacherna då som är ekonomer och så vidare. De är skitbra. De mm. vet allting de snackar om. Super. Så, <laughs> så i alla fall, de, är, de bara liksom så sa, okej, okay, ja, vi ska ta ett nytt... Patrik Grimlund sa, liksom ja okej, okay, vi ska ta ett nytt jobb den här gången och... Det är den här familjen Göran Persson tror jag de heter eller något sånt och de bara berättar så här: bara, ja, jag har haft så problem med ekonomin det var, först så köpte vi en tv och sen köpte vi tre stycken Playstation 4 och helt plötsligt så <laughs> hade vi inga pengar kvar, snälla hjälp oss. Men alltså lyxfällan. hade de seriöst köpt tre stycken? nej, jag bara skojar med dig Detta okay, är ett, okay, okay. det här är ett In, det har inte med det att göra alltså Filip. Jag trodde att det var det som var grejen att de hade köpt tre... Okay. Ah, Nej, det här ah. är pitchen. Detta är bara familjen som har problem. Familjen okay. som har problem i det här avsnittet det första avsnittet av den nya generationen av Lyxfällan. Där Patrick ah. Grimlund och Magnus Hedberg är med. Den här familjen sa äh, Vi köpte en tv och fyra stycken Playstation 4 och nu har vi inga pengar kvar och vi är jätteskuldsatta för att vi slängde våra barn i bussen <laughs> hjälp oss och Patrik Grimlund säger Åh nej, vi måste verkligen hjälpa den här familjen för de verkar ha problem som fan och de har riktigt dem, de fuckat upp allting ja, precis. och de åker hem dit och de bara tittar på alla räkningar och sånt och eh, Magnus Hedberg går ut med liksom mannen där och tittar på hans eh, trähjuling som han har pimpat upp som fan <laughs> <laughs> och Magnus bara säger men är det verkligen så här? du vill liksom spendera dina pengar och han, mannen bara liksom. Nej, det är väl inte det. Och så börjar han gråta och sånt, vet, som de alltid gör. <laughs> Och samtidigt sitter och pratar grimlund med damen då i förhållandet här vid bordet. Och. <laughs> och han bara liksom så här. Tittar på räkningen och bara. Hur fan har det kunnat bli så här? Hur, hur kunde ni låta det bli så här, alltså? Och hon bara, precis som alltid. Ja, precis och jag vet inte. Och. det... Där är det, det som är poängen med det här avsnittet Det är att Jag tyckte Att lyxfällan Lyxfällan är ju bra sådär, det är jättetrevligt Du vet, Patrik Rimlund och Magnus Hedberg går in där Och de hjälper familjerna Och i slutänden blir, från början är det väldigt dåligt. Sen i slutändan så blir allting bra. Alla lär sig någonting och familjerna liksom bara vi lärde oss att pengar är inte någonting som växer på träd och man, man måste ju fan skriva en ekonomisk sak för att kunna fatta vad som händer. Och sen så säger Patrik Grimlund och så bara Ja, nu är det dags att riva äh, grejen så där Och allting är ju frid och fröjd. Det är ju verkligen en sån här okay. klassiskt jävla fucking... Klassiskt jävla lyxfällan. Ja, klassiskt fucking program. Och jag tycker att det har blivit för bra. <laughs> jag, alltså, jag, jag förstår inte var du vill komma. Jag faktiskt. vill dra in lite tragedi i lyxfällan. Jaha, du menar att, att, att, det, att det alltid slutar bra. Att, att <laughs> ja. du vill att det ska sluta dåligt. <laughs> jag, vill att det, jag tycker att Patrik Grimlund och Magnus Hedberg har haft en för bra run. Alla hjältar bra. måste ha ett fall för att det ska finnas lite tragedi i det hela. Så att vi kan hoppas på att Gott de tar sig, sig upp det. igen. Nej, men så att de, vi hoppas på att de tar sig upp igen. För jag menar, det hade inte varit kul att titta på typ Batman eller någonting sånt om, fast, om fast Batman Jacob, alltid lyckas direkt. Fast, Han måste du, först jag, ha ett jag, fall. Det finns faktiskt en liten lösning på det ditt problem som du nämner här. För det, det, det finns ett program, eller det, det är ju lyxfällan, men det är liksom eh, vad händer sen? Och då har de liksom då är det många som har gått ner igen och blivit dåliga. Men fuck those guys, det är inte det det handlar om. Jo, för det är ju det du snackar. Du, Filip, då är det familjerna som har misslyckats. Jag vill inte se familjerna misslyckas. Jag vill se Patrik Grimlund och Magnus Hedberg misslyckas. Jag trodde bara det var själva misslyckandet du ville gotta dig i. Grimlund? Nej, jag vill inte gotta mig i det. Jag vill ha drama. Grimlund, Grimlund... det drama. Grimlund, då borde du titta på något annat program. Grimlund och Hedberg ska bli den nya Batman. <laughs> okay. tittade, Batman du, tittade, du på, tittade du på The Dark Knight Rises? Uh, ja. ja. Vad händer då med Batman när han möter Bane? Uh, alltså, någon gång... alltså Just det, han bryter alla ben. <laughs> ja, precis. Och sen slänger han honom i ett hål. Ja. jag vill att, och sen i slutändan så klättrar du, du, vill, du vill alltså att Patrik Grimblunt och Magnus Hedberg ska bryta alla ben och slänga sig ett alltså du tar allting för alltså du tar allting för bokstavligt, fuck you <laughs> Philip, jag vill att de metaforiskt vill jag att de ska falla och jag vill att de ska resa sig sen igen så att de kan bli Batman igen och vinna över dagen liksom men, ja, men det i det här i avsnittet nu här då så allting går som det brukar göra De ställer sig framför tavlan här och visar liksom så här, ja, Det var inte okej okay att ni liksom köpte De här tre stycken Playstation 24 Ni måste sälja av saker och så titta här Nu gör vi en budget åt er. vi äger er nu okay? Skriv under här kontraktet Så står det, här, vi äger er TV3 tar inga uh, Ja Inga ingen, ingen snopp För att ni <laughs> TV3 tar inget ansvar om det går åt helvete för er. <laughs> eh, fast ni skriver under här de skriver under, Ja, det är klart att vi vill det annars kommer vi att gå åt helvete eh, och de gör det och liksom eh, Patrik Grimlund säger bara ja det är bra, nu ska vi bara titta över ekonomi och sånt skit och sen så fixar vi det, så förny sälja saker så länge så eh, allting går ju som det brukar göra liksom i lyxfällan tills en dag bara mitt i programmet liksom såhär, det verkar som att allting går åt bra. sen helt plötsligt så bara Patrick Grimlund sitter där vid bordet och han bara tittar på en massa papper och sånt och han bara Oh shit! Han har upptäckt att de har gjort någonting fruktansvärt fel. Han har upptäckt att de kommer att ruinera den här familjen. Han har upptäckt att det misstaget som de har gjort kommer att se till så att de, den här familjen aldrig kan återhämta sig någonsin igen. Det är ju faktiskt jättebra. Det är jättebra. Och de, de bara liksom så här Patrik Grimblod och Magnus Hedberg sitter där vid båda och de bara oh shit vad fan ska vi göra okay. Patrik, det har aldrig hänt för och de var liksom oh my god, oh my god, oh my god shit, shit, shit och det, liksom... det skulle göra lyxfällan så mycket bättre Precis, och det här blev liksom dilemmat som sagt Detta är när Batman bryter ryggen Uh, och Bane såhär <skratt> -oh, I broke your bat uh, Now you're in a hole <skratt> uh, Så det är ju det som kommer bli dilemmat här Och det här avsnittet kommer ni gå åt helvete Som sagt, för det, det kommer vara den här Själva uh, Batman i trubbel delen då Så <skratt> <skratt> Så vi kommer liksom så här: du vet att alltså, i slutet av avsnittet Så går de upp. tillbaka där En månad senare, liksom så De går tillbaka och då så bor nu familjen i en <laughs> Och sen så ser vi liksom att prata med dem och bara. Åh, och så. Och sen så bara. Eh, Patrik Rimlund och Magnus Hedberg. Bara liksom snackar med dem så Och de bara. Ja, men jag tyckte det gick rätt bra. Så vi river det här kontraktet nu. <laughs> så, så river de det liksom. Och bara liksom. Ja. Och så menar han såg bara mot Patrik. Ja, men det gick väl ändå rätt så bra. Ja, det är skit bra det. Nästa vecka ska vi snacka med en gås. Men Jakob, ja. vet du vad som skulle hända? Nej. Så här, de skulle, de skulle inte få chansen att resa sig igen. För de skulle bli sparkade. De skulle aldrig få komma tillbaka. Nu tycker jag att du, nu tycker jag att du är negativ. Jag, jag är bara... Det är så. Gillade du min programidé dock? Det var skit bra Kanske kommer det fler program i det och snart. <laughs> ja, om, uh, kan, om, om TV3 kan stagea det på någon vis så vore det bra. Jag skulle ju gärna vilja göra fler program med Patrik Grimlund. Och, uh, <laughs> för jag gillar hans namn. Ja. Uh, <laughs> jag vet inte alls om det där var underhållande överhuvudtaget. Uh, jag vill helt enkelt skapa lite drama. Jo, jag jag, jag gillade av... bilden av att du, ser, att du vill se dem som Batman. <laughs> Tänk dig att de kommer in där I, i, i Batman-dräkter Och bara med, med knogarna på The hips Och bara uh, nu, nu ska vi fucka ett liv ja, Patrick Grimlund och och, eh, Patrick Grimlund är ju faktiskt Min metaforiska Batman <laughs> Om jag säger det själv <laughs> Okej okay. Ja, uh, men så bra <laughs> Ja, jag tror inte jag har mig att säga det <laughs> Jag har längtat um, efter att säga detta. Um, jag tyckte det blev rätt bra. Ja, hoppas jag. det, det, var, det var bra. Men har vi nog mer random talk? Jag tänker att eh, min, min, mitt snack om rulltrappor kanske mer passar in på random talk än att det skulle vara en egen ja, topic. Ja, men vi hade ju den här... Ja, <laughs> du visade ju ja, nej, den just här... Det, just det, just Du det. visade det ju, ju faktiskt... den här nya volvo -reklamen. Ja, men vänta, vänta, vänta. Just det, Man, random eller rulltrappar är ju faktiskt under random takar så jag på. Ja, men du behöver ah, inte skitsam. göra det så snoppigt. Eh, bara ärligt talat, du visar mig den här jävla... Ja. <laughs> Slatans... Snä, snälla, ja, snälla, förklara vad det är okay, först. Okej, okay. har alltså gjort en eh, reklamfilm med Volvo. Alltså, detta är eh. nästan lika, lite samma sak. Detta är surrealistiskt, alltså... Det är lite som det här jag nyss berättade om Patrik Rimlund och Magnus där. Alltså det här skulle kunna vara en del det här är av The Batman. Idén. Det där är, det där är The Batmobile. Uh, Okej, okay, förklara vad det är först främst. Okej. Okay, um, ja, vad fan ska man säga? Den, den, den inleds med att man ser så här en, en, en episk view över typ så här ett snölandskap typ, eller för fan det är en sjö kanske. Och sen får ja. man se Zlatan köra en bil. Man får se honom gosa med sin fru. Ja, vi ser faktiskt aldrig honom köra bilen, tror jag. Gör vi inte? Jag vet man, inte. Man ser, man ser en bil i alla fall. Och så tränar ja, han, ja, han ja, i överkropp. Han tränar och liksom håller på att gosa så sånt. Och så springer han i skogen och typ ja. jagar. Eller vad fan han gör. Ja. Och det, det bästa är ju att det är så surre, surrealistiskt. Eftersom han samtidigt står och pratsjunger. Du gamla, du fria. Ja, precis. Till den här Volvo-reklamen liksom. Och han bara liksom så här, Oj, sorry. Vad var det? Det var... Ja, Chelsea och West Ham slutade. Jag måste stänga av ljudet. Ja, okay. så. Han, ja. äh, han... Han står och liksom sjunger gamla du fria. Och han bara liksom så här, Du gamla, du fria. Jag heter Själv... Släten. <laughs> uh, bollen ska i mål. <laughs> Ja, ja, alltså, man, måste ju, man måste ju vara på topp för om man inte kan vinna så är man inte den och vinner man inte så skjuter man inte bollen i mål, det är det som är poängen med spelet. Du, <laughs> du gamla du fria, fjällhöga nord. Ja. Alltså, alltså när jag först såg den så jag måste vara ärlig att i början så kunde jag inte hålla mig för skratt för jag tyckte att det var så kul. Alltså, jag vet inte, det är en väldigt kul grej. Inte att jag dissar det på något vis eller så. Men, men... det är jättedåligt, Philip. Filip. det. <laughs> det är alltså, dåligt. Jag måste Slatan säga ändå. Zlatan står och pratsjourmar fucking till gamla du, fria. du Men alltså, det finns någonting uh... som man gillar mer än ändå tycker jag. För, lyssna på mig nu nej, eh, ja, alltså, Jag vet inte om du kommer gilla vad jag kommer säga nu, men jag fick gåshud när, när han sa Jag vill leva och jag vill dö i Sverige. Varför då, i Sverige? Då, det är till mig med fel sjunget. Jag vet, men alltså, det, det, det var det som fick mig att, att få gåshud. Det bara, håren bara ställde sig upp på armen. Vet varför du fick gåshud? För att han pratar jättekonstigt. Inget illa mot slattan. Jo, okej. Allting illa mot slattan. Att prata det är det som är grejen Nej, det är Nej. Det är verkligen inte därför. Han. Så jag vet inte. Han bara liksom så Ja, jag. jag vet inte. Jag tycker inte om slattan överhuvudtaget. Han liksom bara. Kvinnor kan inte spela fotboll. Det är så bara. Ja, det var ju dumt. Du inte spela fotboll. Det är ju lite lite det är fan lite roligt ändå, för eh, han, han sa ju det där med att ja, det går inte att jämföra eh, damfotboll med här fotboll eller vad fan han sa. Att det, eh, han sa någon jävla skit i alla fall, jag vet inte, alla blev vet jag, upprörda mm. Och nu när han, han har släppt den här Volvo-reklamen så känns det som att allt är förlåtet Zlatan, nu, nu vi är kompisar igen typ. Ingen, <laughs> ja. ingen bryr sig längre. Eh <laughs> Alltså jag tror Eller? bara att folk är väldigt väldigt snabba med att lämna grejer. Folk blir snabbt jo, upprörda och snabbt släpper grejer. Uh, så är det inte, väl. Antagligen. Alltså hans, hans skitsnack är fortfarande ett problem. Jag menar... Men han är ju en stöddig person. Liksom. Han är ju det. Uh, så han är ju bara ett rövhål. Det är ju inte mer med det. Uh, han... Uh, jag tycker inte att man bara ta det så seriöst. Där, för att han är en... Uh, uh, Alltså Fast ändå så tycker jag det eftersom att han, han är ju ändå en liksom Han är en person. Ja, ja, han influerar folk med sitt skit så att säga. Um, ja, lite och så. Där, och det, det är ju inte okej okay att man liksom trycker ner någon annan del av en sport bara för att man känner att ja, eh, kvinnor är inte lika bra på sport för att eh, de kan ju inte heta slöten så... Eh, man, man måste ju skjuta bollen i mål och skjuter man inte bollen i mål så vinner man inte och det är ju vinnar som gäller du vet. Alltså slatan impression är verkligen sämst. Den är fan uh, bäst. Det känns uh, som att jag pratar med Slatan just nu. Jag blir lite nervös. Ja men, precis. Filip, har du någonsin sparkat bollen i mål? Nej, Slatan, och nu kissar jag på mig. Men ärligt talat, alltså jag vet inte Det var en intressant sak där dock I slutet så ser man en snubbe som tittar igenom Ett gevär typ på den här jävla renen. Och man ser inte om det är slattan. Nej uh, Och jag tänkte så här att skulle halvmatt... ska vi tro? Ska vi tro att det är eller Nej, inte nej jag slatan? tror inte det Jag skulle vilja gissa på att det är någon som siktar på Zlatan uh, <laughs> Hade vi bara klippt om det lite där Så hade man kunnat sätta så att man ser slattan där i, uh, I Liksom hörnet någonstans Och bara Oh, och så bara bam <laughs> Stackars slätten Stackars slätten uh, Förutom då Att han har alla pengar i hela världen uh, Just det Vad uh, kan, kan du gissa Att han fick för uh, För att ha gjort den här reklamfilmen Antagligen en del pengar Gissa på någon summa <laughs> 10 miljoner, jag vet inte det är nog ganska, ganska rätt faktiskt. Vi har hört 10 till 20 miljoner. Typ alltså det är inte sånt. värt det. Du kunde liksom bara kört bilen där och så sparat en massa pengar. vill <laughs> <För jag laughs> menar ärligt talat ingen, Jag tror verkligen inte att någon kommer att titta på den här videon och säga liksom bara. Alltså den har ju två och en halv miljoner visningar och den har bara varit uppe i fyra jo, dagar Jo, men det, det, det är inte det jag tänker på. Men de som, alltså, jag tror inte att någon kommer att titta på den och säga liksom så här, shit, Slötan. Volvo är ja, det är ju dags att skaffa en Volvo. <coughs> är fan, alla att en är, ju, alla Volvo. är ju så dumma så att de tänker så. Ja, men det så, är ju så folk nu, tänker. Nu, nu minns jag inte riktigt rätt om man faktiskt ser Slattan köra en Volvo överhuvudtaget. Och om man inte gör det... Jag tror det. Jag tror att, han, att man ser det. <laughs> Fast jag menar, det hade varit så mycket lättare att bara fucking... Istället för att visa honom liksom kaddla med sin fru och sånt skit och slösa tid på det. Så hade de ju kunnat, du vet, sätta honom i bilen. Och han bara sa alltså, det... liksom här Volvo... Är det enda rätta för att sätta bollen i mål? Köp volvo för fan. <laughs> alltså, Gilla. det är, ju, det är, så, det är ju ni på Zlatan, en... tro på Volvo. För det är ju faktiskt bitches. mer en reklamfilm för Slatan än för ja. Volvo. Ja, det är liksom så att titta på Slatan Han kan sparka bollen i mål. Han, du sätter den i krysset, vet du. hat motherfucker. Det är inte Volvos reklamfilm, det är slatans. Ja, exakt. Det är liksom <laughs> Jag bara undrar vad fan Volvo tänkte. De var liksom så här... Hmm. Mm. <laughs> om de vill ha views eller om de ville sälja Volvo <laughs> för det verkar inte jag vet inte hur sådana på. där reklamgrejer funkar för tydligen så, så så kommer folk att vilja köpa Volvo nu för att de har sett Zlatan alltså det, det är så, jag, jag vet inte varför det funkar så men... där är någon marketing som har liksom sett att bilen bara kör där i snön och, liksom så och det ser allmänt fräckt ut och han sniper snubben står där inne och han var liksom. Mm, ja, ja, men det här ser riktigt bra ut. Men vet du vad den här videon skulle behöva Slatan. <laughs> <laughs> och alla det kostar bara, vad det kostar vill. Alla bara. Oh, ja, ja, bra! Sen, då, kolla, ja. vi, vi kan sätta in slatan där och där. Och sen så simmar han in i isjö där. Oh, och skit Sen jagar han en el Ja, nu du fria på det. Gamla du fria. Gamla du fria på det. Så att alla vet... Pr Prata att... du gamla du fria. Så att alla vet att det är så svenskt som det kan bli fortfarande. Trots att vi typ gör alla bilarna i Kina. <laughs> fantastiskt, vi gör det. Kom igen. Ring starten nu, nu på en gång. Ja, det, är, det är fantastiskt. Är... Har vi slutat babbla om Volvo nu? Ja, jag tycker det. Så... <laughs> Ja, Fan. då går vi vidare till mitt random talk. Och det är rulltrappor. Jag har ingen aning om varför du vill snacka om detta. Det är typ helt sinnessjukt dumt. Jo, men så här. Jag läste en artikel i Aftonbladet om att en, en tjej i Stockholm sparkade ner en annan tjej Eh, som, stod i rull som stod på fel sida av rulltrappan. Det var därför hon sparkade ner henne. Och då, då vill jag bara ge ett varningens finger till alla er där ute som inte bor i Stockholm. Att ni ska stå på sidan när ni åker upp och sidan när ni åker ner så att ni inte blir nersparkade av någon. Men seriöst, är det, en, alltså, är det ett försvar mot någon som bara liksom så här vid Istället för att bara liksom peta dem på axeln Kanske och säga så här, ursäkta Kan jag komma förbi Nej, Ja men det var var säkert här ner dem Alkohol med och skit Jag vet inte vad klockan var När, när äh, detta <gör> hände Men det var på T-centralen Nej, no, vänta, klockan var fan två på dagen <gör> Okej, okay, det var sjukt Alltså var T det bara en psycho-kvinna som bara Änta nu igen ah! <gör> Hon hade rosa stövlar också Ja, hon bara, det är dags mörda. Men du sa till mig eh, innan eh, vi startade podcasten idag att du eh, du hade aldrig hört den här regeln, att någon har sagt den till dig, men du fattar eh, den ändå. Ja, därför att du vet, det finns någonting som eh, är rätt så enkel grej. Där det, du vet, se och lär. Ja. Eh, så eh, kort och gott, när man står på centralen i Malmö Så är det ju exakt samma grej där Att du ställer dig på höger sida Så att folk kan, alltså det är ju jättemånga där Som inte fattar det heller, och därför för de är dumma i huvudet uh, Folk som ställer sig mitt i Hela skiten, men du ställer, generellt sett Är det ju så att du ställer dig på höger sida Så att folk kan gå förbi på vänster sida Så att de kan Ta sig upp snabbt om det är så att de har bråttom För om du kan stå där på rulltrappan Så antagligen har du inte särskilt bråttom Nej. Eller så är det bara jävligt lat Uh, precis Men generellt sett ja, alltså, är det ju så här mm. Och Om man då ser folk göra det Då kan man ju Anta att det är så att uh, Det är uh, tanken Ja men precis men... Det är ju en oskriven regel liksom. Det finns ingenting som säger att du måste göra det Det är det som är problemet där Men, men du, du kanske använder mer procent Än vanliga människor av din hjärna Nej <här> <här> Ja, det är nog många som är väldigt eh, borta tror jag eh, till exempel jag eh, men alltså alltid när jag har haft eh, eh, folk utanför Stockholm på besök som har chillat med mig, så ska vi åka tunnelbana så ställer vi oss i rulltrappan, så ställer Nej. de sig alltid liksom huller om buller och jag bara, ja, jag det, det, finns, där, liksom. det finns en oskriven regel om att vi ska stå på Höger sida, annars blir alla jättesura jätte för alla springer och ja vad Stockholm är allmänt här förlåt. Uh, <laughs> jo men det, är, jag, det känns som att det är lite så det känns som att det är lite slappare på landet där du bor <laughs> liksom. <laughs> ja ja uh, fast på andra sidan. <laughs> alltså grejen är den jag tror att man blir mer van vid det också om man åker utifrån liksom för jag menar hur många jag tänker på var exakt där finns sådana här stationer där du hoppar av och du faktiskt kommer till en rulltrappa för att åka upp till själva huvudstationen. Uh, för det är ju inte så vanligt när du bara åker uh, tåg mellan platser, liksom sådär, när du bor mellan de här städerna som typ Stockholm och Malmö och så vidare. Uh, nej, eller alltså, jag, jag har inte åkt så mycket tåg i mitt liv faktiskt. Nej, men jag, jag kan ju tänka inte. mig det för det, typ här nere i Skåne så är det ju typ bara så är det typ bara Malmö där det är en sån station. Så om du inte har sett det så är det typ <laughs> det är inte så konstigt om du inte har gjort det kanske. Um, och om du inte tänker på det liksom uh, när i Malmö jätte som jag är så uh, så är det lite lite lättare. Ja, men precis. Jo, men ja, i Stockholm finns det ju rulltrappor exakt överallt. Ja, så rulltrappor det, här och där. Bla. Precis. Det, vi har inga vanliga trappor längre, nästan. Nej, jag vet. Det är, för, uh, det är därför alla är i Stockholm. <laughs> ja, vi, vi kanske är uh, mer chockade i Stockholm. Am, am I right, am I right guys? Alla yeah, bara, ja, förmodligen. Jag tycker om alla som är från Stockholm. har ju Ja, jag tycker om alla skåningar också. Förutom <snar> de som är elaka. Ja, förutom de som är... Bajs. Nu ska jag ta en godisbit. Vänta. Bjud! Vänta. Åh oh, oh, oh, oh. oh, nej, nu har du fått mig splätta ner hela skärmen. Oh, ska, jag, ska du beskylla mig för det? Ja, det är ditt fel. <laughs> Okej, okay, förlåt. Mm -hmm. förlåt. Ursäkta mig så mycket. Men verkligen, varning där. Du kan bli näslagen i rulltrapportunneln. <laughs> ja, så ställer för för i helvete på högersidan när ni åker upp och ner för rulltrappor så, så inte alla står inte rink... det att stå på vänster sida. Ja, <laughs> precis. Med det där. Men men den oskrivna regeln är faktiskt att man står på högersidan. Jag tänkte att vi skulle snacka om nu när vi ändå är på tal om rulltrappor så att säga. Så tänkte jag att vi skulle snacka om, för vi båda är ju väldigt glada för spel. Jag vet att jag är mer glad än vad du vad är. Vadå på tal om rulltrappor? <laughs> jag är på tal tyst, jag försöker göra segway, fattar du väl så att det inte bara ska... Nästa punkt! Äh, jag det... Segway? Jag försöker göra... Ja, ett naturligt hopp över till nästa grej. Det heter inte segway. Jo. Vad va fan heter det? Det heter inte Segway. Det jo, det Segway heter... är ju en sån där man åker på. Ja, men det kallas en Segway. <laughs> Nej! Jo, det, det gör kanske, det. Philip, kanske också Philip, gör... Filip, okay. hur många podcaster har du lyssnat på? Fyra? Mm. Alltså fyra olika serier? Nej. Fem kanske? Ja, hur ofta? Varje vecka? Nej. Jag lyssnar på 80 stycken varje vecka. Så du kan vara tyst. F fuck det, det är väldigt sällan då jag inte har någonting i mina öron. Eh, hur som helst. Jag försökte göra det snyggt. Du måste googla. Lite, lite o... Liksom satt i sammanhängande utan att folk liksom Åh, nu hoppar de till nästa grejb och sådär. Det ska se snyggt ut, Filip. Någonting okay, du ska okay. lära dig. Okay, Fattar du ja, det? Jag ska, Så, ja. på tal om rulltrappor. Spel... Att se fram emot 2014 tänkte jag, vi båda är väldigt intresserade av spel, jag är mer intresserad än Filip därför att jag är mycket coolare än honom, <laughs> jag har inga vänner, eh, <laughs> så jag tänkte liksom så, här, vad, jag tänkte liksom fråga, vad, vad fan är det du ser fram emot för spel 2014 Filip. jag menar det är ett nytt år, det kommer massa saker, mycket har inte utannonserats sen. så, så vad, vad, är, vad är liksom på gång va? Um, jo, så här uh, Jag är ju en Väldigt stor Nintendo fanboy uh, Så jag taggar väl mest inför uh, Mario Kart 8 och, Nintendo uh, suger oh, Förlåt Jag gillar Nintendo Jag försöker prata här Nej. Uh, och, och Super Smash Bros, uh, Bros. Uh, Men uh, Sen så, så får vi ju hoppas att Den nya Zelda också kommer Men det Vet nej, inte, det kan du glömma Men det, det hade jag hoppats på ja, ja, men nej, nej, jag, tro, jag trodde att det skulle komma år. förra året Hur, Filip? Jag, jag vet inte Men jag fick för mig det Så jag, liksom, och... Det märks ja. att du inte insatt <laughs> Nej, men vad fan ja. Du kan räkna med att det kommer Nästa år, om det ens kommer då Jag tror att du kommer få se det på E3 detta året okay. Och sen att det släpps uh... Detta är en prediction det kommer visas på E3 2014, vi kommer att få det sent 2015. Okej. Okay. Ja, det men... är min gissning. Okay. Men det här nya eh, grejen som de har släppt, eller som de har tänkt släppa, High Rule Warriors. Ja, just det. <laughs> det, där det, det är spelet. Det är jag taggad för att pröva, men mina hopp är inte så eller mina förväntningar är inte så stora. För har du det. spelat Dynasty Warriors som eh, det ja. är baserat på? Ja. Ja, vad kul. Tycker om det? Jag, alltså, jag tycker om att, att slå ner alla jättelätt. Sådär, sådär. Det, alltså, det är väl ett sånt där mentalt spel där typ voice actingen är dassig att man bara, oj ja. ja. Men uh. får vi hoppas att, då får vi hoppas att Link inte har någon särskild voice acting. Ja, men jag, gillar voice acti jag gillar voice actingen i de spelen. För att jag tycker jo, det är men Link vill. ska ju inte prata. Nej, det kommer du nog inte få se. Eller? Men Nej. det som jag är mest taggad med det spelet, det som är mest intressant för min del, är att eh, Dynasty Warriors har alltid varit eh, väldigt baserat på att du eh, vad heter du? Du vet vad jag menar, Filip. Nej Jo, du vet det där att man, eh, att man kan eh, man, man, man kan vara jättemånga karaktärer heter det <laughs> <laughs> ja. Ja. Det var svårt att säga Ja, precis. Man kan vara jättemånga karaktärer, och jag tänkte att det har blivit rätt så fräckt här i zelda För jag menar, jag tänkte, vad många karaktärer de kan, liksom, slänga in. Har du ja. funderat på det? det? Det verkar jävligt coolt. Men än så länge har man bara fått se det. Du har bara fått se Link innan. Och ja. Då tänkte jag, liksom, säga den här tanken. V Vem skulle du vilja se uh, ta, liksom, del i det här jävla. Uh, det här jävla spelet? Förutom Link. <laughs> ja, förutom Link, precis. Jag skulle gärna vilja spela som en. Eh, en Sora. <laughs> nu säger vi att du kan välja liksom vilka karaktärer som helst. Alltså, du kan praktiskt taget ta vem som helst från något annat spel. Jaha, alltså, inte bara sällan. Jo, men alltså för en från sällan, men vilket Zelda spel som helst. Så du kan liksom vara. För vanligtvis i de här spelen Så brukar du kunna vara de onda också så... Jaha, ja, ja, ja. Så du liksom Ganondorf, Ghirahim Och alla de nissarna Kanske Vatti från Minish Cap Gan sånt. Alltså Ganondorf skulle ändå vara cool Tycker jag jag, jag tror att de kommer lägga in massor med karaktär Jag hoppas det i alla fall För Det kan vara coolt jag vill liksom Det ha... kan vara coolt jag vill liksom Men, alla de här fräcka karaktärerna om man bara, ja! Tiden börjar eh, nämligen närma sig mot sitt slut, så jag tycker att vi eh, jobbar oss fram lite och eh, går till eh, vad du för eh, vill se för spel i på käften. I, i, i 2014. 2014 menar jag. 2014. <laughs> Bästa 2013. Uh, <laughs> hur som helst. Ja, jag är sent inte fram någonting, jag tycker allting är sämst. Uh, <laughs> <laughs> är det så? <laughs> Nej... Ja men det är väl Smash Bros mest just nu, jag vet inte riktigt var jag, var jag sitter liksom men det är väl det som är det är väl det som är den stora grejen just nu Ja uh, men precis Och där kan man väl bara liksom säga, vad fan jag vill ha en massa karaktärer men det kommer de inte göra så jag blir ledsen och deprimerad så uh, fuck it yeah, sen är jag, it. jag är sugen på uh, Infamous Second Son som kommer till Playstation 4 som då är Nästa jävla fucking grej i uh, den här jävla Infamous-serien. Jag har ingen aning om vad det är. <laughs> ja, men det, du väckte oss upp kraft och sånt skit. Och i detta har du typ smoke powers och Det låter underbart. Så det kommer nog bli rätt så trevligt där du kan liksom bränna folk med din penis och sånt. Uh, <laughs> det kommer bli bra. Titta upp det. Det är fräckt. Du kan super, lägga en video super. över detta bara. Boop. Så att alla blir glada. Transition uh, kan man säga. Istället för segway. Mm. Transition. Sh och cheften, Sätt att man <laughs> ska Twitter dicks of the week. Yeah. Okej. Okay. Vad det här är. Är alltså en idé som jag har kommit på. <laughs> Så blama inte Jakob. Det är bra. Jag hatar att vara sämst. <laughs> Synd att du är det hela tiden då. Nej, men, jag skojar bara. Jag älskar dig. Nej, men eh, Twitterdicks är att vi varje vecka tar något eh, något dumt eller idiotiskt eller vad fan som helst från Twitter. Eh, det kan vara någonting dumt som en kändis har skrivit en dum hashtag eller vad som helst som är dumt på Twitter. Ja, och Vi vill mm. inte hoppa på någon förutom kändisar för de kan inte få svara sig. Nej, precis. De, de får man hoppa på. Det är lite det är lite det får man. Ja, det, det är det är rättvist. Men alltså. vi, säger, vi säger bara att vi älskar alla kändisar som vi hoppar på förutom de som, som vi inte älskar. Oh, Men det kommer vi inte. Okej. okej, cheesy. Okej, okay, ska vi börja med din Twitter dick of the week eller min Twitter dick? Jag tycker vi kan börja med din Twitter dick. Alltså okay. det var är det för jävla ord. Hej Filip. <laughs> Okej. Okay. Hej. Uh, den här jag tog en skärmdump på det här det är tre tweets av Johio. Jag tog en skärmdump på det för ett par månader sedan Ah oh, nej, nu kommer du bli anfallen. Ja, ja, ja, jag jag. tänker sainen som så här jag har ingen åsikt om Johio överhuvudtaget. Jag har inte heller jätte, shh, shh, han verkar som en jättesnäll snubbe. Och han har hans hår påminner mig lite lite om Filip Winter. Um, that's it. <laughs> Han, ja, och det eh, han är, väl är såhär, jätteunderbar och om ni älskar honom mer än allting annat så more power to you. Ja, ni får, väl, ni får väldigt gärna älska Johio. Det gör inte mig någonting alls. ska inte jag skit säger om Johio! <laughs> jag, jag skulle aldrig vara elak mot honom. Jag vill bara Johi. säga en liten rolig grej som man skrev på Twitter för ett par månader sedan. Jag är jag jag <här> Okej. Okay. Så här, alltså, jag, eller ja, jag vet inte om, om den är så jävla rolig men jag tyckte den var lite dum för det är ett lätt, en lätt lösning på det. Skitsamma. Så här, det är tre tweets. Den första lyder, radio, snälla tänk på vad ni spelar så här tidigt. Jag antar att det var tidigt på morgonen då. Det kan sitta barn i bilen och ni pumpar könsord all over the place. vidrit, så vidrigt. Och den andra tweeten, när ska ni fatta? Ska man behöva banka vett när ska ni media människor förstå att ni hjälper till att förvärra saker och ting? Och den tredje tweeten. Varför är det ingen i någon slags maktposition som bryr sig om en sån här sak? Varför är alla så ignoranta? Öppna ögonen någon. Och det jag vill ha att säga med det här är att... Stäng av radio nu. Ja, precis. Alltså... Det är precis som en sån här... Typ en arg förälder som... som som eh, skriver... Om, om en arg skulle skriva ett mejl till mig till exempel. Och bara, Filip du svor igen av dig när jag har videor. Nu du får ju akta på vad du tänka på vad du säger och sådär. Stäng av, låt inte dina äh, barn kolla liksom. Det, det där är ju lite och sa att äh, Det är lite som... Jag hade nästan... Äh, hade det hänt mig liksom, där någon hade påpekat att bara, liksom, så här: I mean, Min son som är tio år gammal tittar på dina pixelpi video och du typ typs hela tiden: Ja, jag svär hela tiden. That's, that's my thing. Uh, och då hade jag ju påpekat att: Ja, well. Han. Må inte honom inte... kolla. Nej, men han, alltså, grejen är den, han är inte min målgrupp. Nej, precis. Det, det är ju inte han. Som jag, den här personen som jag eh, liksom riktar mig till. Och jag då var om att det här, jag vet handlade om en låt eller ett program som de spelar på radion? Det vet vi inte. Vänta, vad, vad sa du nu? Handlade om ett program, alltså om snubbar som snackade eller musik? Eh, det, det det inte. om musik? Det handlade om... Uh, vänta, det kan sitta barn i bilen och ni pumpar könsord all over the place. Jag antar att det handlar om musik, men det sägs inte. Får ju men, det liksom... men, men när han säger, eller när han skriver pumpar så känns det som att det pumpas musik liksom med könsord. Antar jag. Jag vet inte. Nej, jag ingen... <laughs> uh, Ja. Men att, att, det, att det kommer kännsord helt enkelt. Och förmodligen är ju uh... de flesta på engelska också. Så barnen fattar ju inte ändå. <laughs> Lite så, uh, ja, nej, så det, jag... det, var min, det var min twitter dick of the week Ja men penis då. Ja. Alltså, ja Jag har ju blivit fascinerad Av det här uh, Du kanske har talat om Justin Bieber Ja Han den där lilla Fanbase där och, så, som är helt och då måste säker. vi ju säga att vi inte Vill snacka skit om honom heller Jag, jag vill faktiskt snacka skit om Justin Bieber Därför att jag tycker <laughs> okay. inte att han är jättebra Okay, okay. Uh, Nej, han. Kort och gott, alltså Joey har inte gjort någonting så därför kan jag säga så här, ja men du har probably a det. nice guy. Men men uh, Justin Bieber är ett rövhål förlåt Justin, mig. Ja, förlåt men verkligen Justin Bieber är ett asshole. Uh, och nu var det ju så här att han blev ju anklagad för att ha kört rattfull. Uh, ja. och så vidare. Så han blev ju uh, intagen. Och fick precis, sitta liksom, ja, Precis, han blev arresterad uh, Och såklart Som det alltid blir När det är en knäpp jävla fanbase Så uh, blev alla galna Och bara liksom Åh, Har de fångat in Justin Bieber? Nej, så får det inte vara Till Twitter Hashtag Free Justin. Och så ska de bara Han har räddat oss Så nu måste vi rädda honom tillbaka <laughs> Precis rå, rå, rå, rå, rå. Och man bara Ja Ja, jag, jag alltså förstår jag, vad du menar. Jag måste säga som så här. Hade han inte varit kändis? Jag, jag, vill, jag vill påpeka så här att det är många människor som kör rattfulla. Och kör ihjäl människor. Ja. Människor som inte... Alltså, där var någon som påpekade det i någon Twitter-post. Uh, att... Jag, jag vet inte riktigt om det var... Det var någon släkting till honom i alla fall. Jag vet inte hur nära eller något sånt. Åttaåring, tror jag. Blev påkörd och dog uh, Av en rattfull person Mm -hmm. Hade den här personen Varit Känd Hade det i så fall varit fucking okej okay? Ja, enligt Beliebers Ja men för jag menar ärligt talat Tänk vad som skulle kunna hända här Alltså det är så sinnessjukt att det inte är sant Att den här snubben Alltså hade någon annan kört rätt Hade jag kört full Så hade alla sagt Fuck that guy, låt honom dör Ruttna Ja precis, sätt in dödsstraffet Men är det som är så bara Nej Han gör ju så bra musik Alltså det fan det är så dött och hemskt jag hatar det. Alltså gör ni till er som ni ja ni, ja, ni kan säkert gilla hans musik. Om, ja men precis jag skrev det också på Twitter att tycker jag om hans musik jag skiter i vilket men ärligt talat försvara inte den här människan för vad Nej, man för har han har gjort. Han, han, just nu är han riktigt jävla dum i huvudet. Ja, det finns Förlåt. ingen alltså verkligen det här kallas döra sina hästingar. Vi, vi behöver inte förlåta oss heller egentligen. Nej, därför att det finns ingen annan, alltså jag bara tycker att det här Just den här fanbasen som kan försvara en människa oavsett vad han gör. Det är nästan som. Ja, jag det är vet läskigt, inte vad. alltså. Ja, men det är lite läskigt. Därför att det blir, så... det blir så överdrivet. Hur kan du försvara en människa som gör detta? Alltså, jag menar, du skulle kunna säga liksom så här. Ja, sure Alla kan göra misstag. That's fine. Uh, om han inte gör om det igen så sure whatever. Men snälla. Ni måste kunna se att den här människan har gjort ett fel. Precis. Och alltså han är ingen gud som man som, som ska försvara. Nej, exakt. Och jag tycker verkligen att folk måste inse det. Därför att det här är bara sinnessjukt. Ja, vi får ju helt enkelt hoppas att han bättrar sig. Det här är ju en fan i ha. För han är ju ändå en förebild för jättemånga. Ja, tydligen. Hur han nu kan vara det. Ja. <laughs> men ja. äh, det var någonting jag tänkte säga. Karriären men... går bra där. <laughs> Vad sa du? Karriären går bra där. Ja, men alltså, mm. han har ju sagt att han ska retire. ja, ja det tror du Ja, Ja, det är väl nog PR-trick antar jag, men... <laughs> äh, för att komma tillbaka i, äh, i ljuset så att de snackar om honom igen. Du vet, det är hela poängen. Ja. Bara för dem att snacka om honom så mycket som möjligt. Antagligen. Så är det. That's it. That's it. <laughs> Okej. Okay, eh. Här får du det klippa lite. <laughs> ja, det var någonting jag tänkte nämna. Vad var det Nej, Äh, skitsamma. Så, det var vår podcast för den här gången tror jag, eller? Ja, men ja. ja. <laughs> Den De blev ändå en jag timme. Jag blev, jag var jätteorolig för att vi inte skulle ha nog med grejer att snacka om, men det gick, men det gick jättebra. Det var min första gång eh, att spela in podcast i hela mitt liv, eh, och jag var väldigt nervös. Det märks. Nervös. Du var sämst, nej, <laughs> Filip, du var jätteduktig. <laughs> uh. jag, jag blev först jättelässen, sen blev jag jätteglad. <laughs> Filip inte. Och nästa, nästa avsnitt kanske vi har det lite, lite mer strukturerat. Eftersom att vi skrev själva strukturen precis innan vi började spela in. Ungefär. Så det, det, det blev blir lite bra, Ja, Men ja, det blir nog bra. Det blir hey. fantastiskt. Hej, vi älskar er. Ja, precis. Så, men okej. Okay. Uh, yeah. Vi ska avsluta med och. Berätt, eller att berätta var, var ni finner oss någonstans. Jacob, var finner vi dig? Ja, när ni inte lyssnar på den här saken som var fantastiskt att lyssna på. Det, -ha -ha, vi hade några roliga stunder, inte sant? Vi snackade om ja. eh, Patrik Rimlund, vi snackade om Volvo och Zlatan, Och så snackade vi om rulltrappor ju, jag menar. <laughs> såklart vill ni höra mer om mig. Då och Johio på... och Justin. Ja men kan nu förstör du mig här. Okay, om, ni, om ni vill höra mer om min fantastiska röst så kan ni gå in på Pixel Pie på Youtube, vet ni? Det finns nog en länk här någonstans, jag vet inte. Om ni tittar på videogrejen så kommer Filip att lägga upp en annotation där, precis där. Om, ni? om, jag, om, jag, om jag pallar eller så får ni hitta den i Nej, men det, det... beskrivningen. Ja, precis. Eh, och På Pix Pie hittar ni allt roliga. Ni hittar lite recensioner och sånt skit. Den senaste recensionen som kom upp där var XCOM- Eh, av Kevin Alexson där. Och min senaste of. var av Killzone Shadowfall, så eh... Och förhoppningsvis kommer snart <laughs> en recension av mig som är ja, om piss piss inte, inte de här små eh, Inte de här små godisgrejerna. Nej, precis. <laughs> Ingen PES så <-dispensor. laughs> Finns <laughs> ens de längre. vad roliga vi är. <laughs> ja, nej. Jag, jag vet. Men Pro eh... Evolution saker som ja. suger... Men, Men det utöver, det, utöver det så kan ni hitta mig på Twitter Och så Jag har liksom hoggat hela det namnet Så uh, där hittar ni mig uh, där, där twittrar inte alla I pixelpie utan det är Jakob Ja det är jag och folk brukar kalla mig pixelpie ibland ändå Jag vet inte riktigt varför det är rätt så sinnessjukt uh, Jag kallar dig Mr. pixelpie. Jag kallar mig Mr. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Som sagt Där kan ni hitta mig det var, Okej. ja, precis, Filip. Bra, <laughs> var kan man hitta mig då? Var hittar man dig va? va? va? Var, var Dels man på dig? den här kanalen, om ni tittar på Youtube nu så, så kan ni hitta mig här eh, på Philip Winter TV. Det här kommer jag lägga upp lite vloggar och lite bakom material till mitt så där. Och även den här podcasten nu. Eh, och ni kan även hitta mig på eh, youtube.com slash philipvinterjo som är min skojiga kanal där jag lägger upp Sketcher, parodier, musik och, och allt kreativt som jag gör. Och sen har jag även en spelkanal som, är, som heter youtube.com/dekunatsu. Eller ni kan söka på Winter Games också. Där lägger jag upp mina Let's Plays. Och så ja. finns, jag, finns jag även på facebook.com/filwinter. Nej, filwinter. Och Twitter/filwintergc. är det <laughs> Vad fan vad många jag har. Filip, sluta säga alla grejer, snälla. Lekom. Jag har en till. <laughs> ha käften, Jag har den snälla. Instagram, Philip inte 2 okay, gånger 5 Det här behöver vi uh, nog inte säga varje gång. Det uh, blev lite mycket. Absolut inte. Du ska nog uh, välja att svara <laughs> Okej. Okay. Jag är så snabb och bra. Uh, men uh, ja, uh, så vi tackar väl för oss helt enkelt då. Och ja, så ses och, vi väl en annan gång antar jag. Ja. Vad, hur, mm -hmm. hur ofta tänker vi att vi gör en sån här? Nej, ja, jag vet inte. Så. någon gång när vi känner för att puss. Okej. Okay. Annars typ kanske en gång i veckan eller något. Ja, eller två gånger i fem. <laughs> Okej, okay, vi får helt enkelt se. Puss och kram. Ja. Ha det bra. Ha det bra.